Инволюция и еволюция През юли 1924 г. един брат посети учителя, когато той още живееше на улица Опълченска 66. Времето беше топло, слънчево. Разговорът се проведе на двора. Стана въпрос за инволюция и еволюция. Инволюцията е слизане от Бога към материята, а еволюцията е възкачване от материята към Бога. В Откровението Бог казва, аз съм Алфа и Омега, началото и края. Това значи, че всяко същество излиза от Бога като божествен лъч, минава през всички светове и пак се връща към Бога. Минералите, растенията и животните отиват надолу, а ние отиваме нагоре. Те са научили знанието по пътя на инволюцията. Какво значи, че те вървят по пътя на инволюцията? Азът, божествената монада, която работи в минералите, растенията и животните, е още в невидимия свят и постепенно слиза надолу. При минералното царство Азът, божествената монада, е все още далеч от физическия свят и затова той там има слаба степен на съзнание, наречено подсъзнание. При растителното царство Азът, божествената монада вече е слязал по-долу, по-близо до материалния свят и затова растенията имат по-горна степен на подсъзнание. У животинското царство Азът, божествената монада, е доста близо до материалния свят и затова животните вече имат съзнание. При човека Азът, божествената монада, се проявява в физическия свят и затова той се съзнава като Аз. Има самосъзнание. От всичките четири природни царства на Земята човекът за пръв път има самосъзнание. До тук процесът е инволюционен. Същност и в човешкото царство слизането в по-гъстата материя продължава до известна епоха. От Христа почва еволюцията, т.е. излизането нагоре. Идването на Христа е най-важен момент в историята на човечеството. Христос донесе онази сила, чрез която става възможен завоят Повратът от инволюционен процес в еволюционен. Една част от човечеството днес още се намира в инволюционен път, т.е. продължава слизането си във все по-гъста материя. А друга част е почнала своя възход, своя еволюционен път. Това са тези, които са приели новата форма на любовта. Любовта като принцип. Тези хора са надрасли личния живот. Служат на човечеството, на цялото. Над всички. А тези, които живеят в личния живот, те продължават слизането си надолу. На границата между инволюцията и еволюцията човек преживява един вътрешен преврат и след това почва пътят нагоре. При инволюцията се отива от голямото към малкото, а при еволюцията от малкото към голямото. Има знание, което е придобито при инволюционния процес, и сега трябва да се замени с ново знание еволюционното. И методите на окултната наука също трябва да се заменят с еволюционни. И така подсъзнание имат минералите и растенията. Съзнание има животните, самосъзнание има човек, а свръхсъзнание напредналите същества. Човек, който има самосъзнание, едновременно има в себе си подсъзнание и съзнание. От една страна, в подсъзнанието е складирано всичко преживяно в миналото и съдържа натрупаната опитност от това минало. А от друга страна, подсъзнанието обхваща и ръководството на напредналите същества – които участват в развитието на природните царства. Клетките в човека имат подсъзнание. Дейността на всички органи и системи в човека се ръководят от подсъзнанието. Това, което днешната психология учи за подсъзнанието, е само една малка част от широката област на подсъзнанието. При еволюционния процес от съзнанието, в което живее сега, човечеството ще се издигне до свръхсъзнанието, т.е. божественото съзнание. С това се отварят по-големи възможности за човечеството. Ще се събудят в човека нови сили, дарби и способности, т.е. нови заложби, скрити в монадата.